Det är kvart i fem här i Ekot. Världsamfundet kommer inte att svara på den signal som skickades till jorden från exoplaneten Leuton B. Det står klart efter en omröstning i FNs generalförsamling idag. Beslutet kommer efter... Du sitter framför datorn i lägenheten på Jägarskolan i Kiruna och lyssnar på radion. Ett privat meddelande dyker upp i din IRC-klient. Det är Gås. Har du hört, skriver de inget sätt för oss att avgöra vilka det är som har skickat den här signalen eller vad de är ute efter säger Sofia Knutsson rymdforskare vid Är det dags? Fråga Gås igen Ja, svarar du Du öppnar Vim och lägger till två rader kod Sen kör du programmet Bakdörren till k servernätverk nätverk har du suttit på i över en månad och krypteringsnycklarna hittar du nästan samtidigt av en slump på du minimerar terminalen och lyssnar vidare på ekot. Som rymdteleskopet Keops tog emot en kraftig ljusignal från Lojoten B, en exoplanet med jordliknande egenskaper. Ett ansvariga motsvara signalen knappt 12 megabyte rådata i form av så kallad maskinkod på grund av svårigheter att garantera dem. Det tar tre minuter. Sen har du filen på din hårddisk. Du avkrypterar den, kopierar innehållet till ZeroBin och skickar länken till Gås. Kör hårt, skriver du och stänger ner datorn. Sen öppnar du chassit och rycker ut dina hårddiskar. bär dem till arbetsbänken och sen borrar du ett hål genom varje. Från 3 till 8 plus grader i söder till mellan 0 och 10 minus i norr. gör ett program om de faror vi står inför, nu eller i framtiden. Runt om på jorden jobbar hundratals forskare med att försöka hitta intelligent liv i rymden. Samtidigt varnar andra för vad som kan hända den dag vi får kontakt. Bör vi förbereda oss? Och i så fall på vad? Och vad vet vi egentligen om möjligheten för liv utanför vår planet? Du lyssnar på P3 Dystopia. Det är två dagar senare. Vi kvantum som du ser de första rubrikerna. Rymdmeddelande läckt på Twitter står det med stora bokstäver på Aftonbladets löpsedel. Och under. Säkerhetsrådet i krismöte i natt. Du går genom snön mot jägarskolan. När du kommer upp för trappen så ser du att dörren till din lägenhet står på glänt ropar du i hallen. Du ställer ner matkassen på golvet och går försiktigt in i köket. I mörkret ser du en man sitta vid köksbordet. Han har ytterjackan på sig och på bordet ligger en pistol. Sätt dig, säger han. Du lägger upp snusdosen och mobilen på bordet och sätter dig i kökssoffan. Jag undrar om du förstår vad det är du har gjort, säger mannen. Du säger ingenting. Du vet att det bara är en tidsfråga- innan någon lyckas köra den där koden- säger han. Det kanske var poängen, vill du svara. Men du säger inget. Men jag tror att du inte har någon aning- om vad den gör. Mannen lutar sig framåt och tittar i ögonen. För hade du vetat det- så kan jag lova dig- att du aldrig hade gjort det här. Plötsligt känner du dig svag och kall. Du sträcker dig mot en snusdosa på bordet. Men just då, i ögonvrån, ser du hur alla gatljus på gården slocknar och allt blir tyst. Det enda som hörs är ljudet av ventilationsfläktarna som stannar. Du kommer aldrig få reda på det, men hela norra halvklotet har slocknat. Det enda som rör på sig är en mörk skepnad 20 mil bort i Ramfjordmoen utanför Tromsö. Snön faller från den gigantiska parabolen vid Ejskats forskningsstation när den vrider sig runt till höger och uppåt och till slut låser sig mot en osynlig punkt på natthimlen. The new radio telescope at Cambridge designed by Professor Martin Ryle on the right. Using the radio telescope you can become a traveller in time, travelling millions of years into the past to discover not only the origins of the universe but perhaps the origins of mankind. In Cambridge 1967 sat Jocelyn Bell och Anthony Hewish och lyssnade ut i rymden med ett av sina gigantiska radioteleskop. När de plötsligt tar något mycket märkligt. Man säger, "Look, we're getting this very strange signal." Anthony Hewish i BBC-dokumentären Beautiful Minds. Seems to have fixed coordinates in in the sky, but it's a series of of regular pulses. Och den här typen av signal kunde egentligen bara ha en enda förklaring, tänkte man. Radio signals naturally emitted to cover a whole broad range av of radio frequencies but uh, it's intelligent things that radiate en single frequency. Man räknade ut att det var 99% chans att signalen var från en utomjordisk intelligent civilisation. So things were all getting rather tense at that stage. Man kallade till ett möte med andra forskare i Cambridge för att bestämma hur man skulle hantera den här otroliga upptäckten. Martin Ryle, som var chef för hela projektet- var tydlig med vad de borde göra. Han sa och om det. Om det här läcker ut, resonerade Martin Ryle- då kommer någon någonstans att skicka ett svar- till de här utomjordingarna. Han sa supposing all de gör på den här planeten- ...is looking for a reply somewhere. They're overcrowded, they're looking for a nice young green planet somewhere that they can occupy. That's what it's all about. And the next thing that's happened, you'll be invaded. Signalen kallades internt för LGM, kort för Little Green Men. Men Jocelyn Bell var inte nöjd med den här förklaringen. Så en natt hon tillbaks till teleskopet för att titta mot helt andra ställen- som visat tecken på liknande signaler förut- And I switched on the family Med två liknande signaler från helt olika ställen i universum slog Jocelyn Bell hål på teorin om att den skulle komma från utomjordingar och resten är historia, som man brukar säga It has to be some new kind of star not seen before det Bell hade upptäckt var roterande neutronstjärnor, Pulsarer. Den här upptäckten skulle ge Nobelpriset i fysik 1974 till hennes handledare Anthony Hewish och chefen Martin Ryle. Men intressant nog inte till Jocelyn Bell. Och Det som fascinerar mig mest med den här berättelsen är faktiskt Martin Ryles första reaktion. Bränn allt. lossa som att det inte hänt. Den är ett exempel på den rädsla flera seriösa rymdforskare har uttryckt inför det som kan finnas där ute. Mest känd är väl fysikern Stephen Hawkingens varning. If aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus first landed in America, which didn't turn out very well for the Native Americans. Om åtminstone vissa som ägnar sitt liv åt att studera rymden oroar sig för vad som kan finnas där ute, borde vi också oroa oss då? Det är det som vi ska försöka ta reda på idag. Och vi är ju såklart fullt medvetna om att hela det här ämnet har någon slags löjetskimmer över sig. Det märker man ju inte minst på alla de här klippen med smäktande musik och flashiga ljudeffekter. Och när jag berättade för folk här på Sveriges Radio att vi tänkte göra ett avsnitt av Petro Dystopia som skulle handla om liv i rymden så var det ju Ingen som trodde att vi menade allvar överhuvudtaget. Folk skrattar ju. Ja, för utomjordingar hamnar ju ofta i samma kategori som zombier- eller spöken eller andra sådana övernaturliga grejer. Men grejen är ju att ju mer man tänker på det- desto konstigare blir ju idén om att det inte skulle finnas utomjordingar ute. För tusentals år sedan så trodde vi människor att jorden var i universums centrum- och att allt annat där ute kretsade kring oss- Även om det fanns några avfällningar som var av annan åsikt redan då så var det inte förrän Copernicus publicerade sin skrift om himlakropparnas kretslopp på 1500-talet som den här idén började monteras ner på allvar. Hade man jorden i centrum, då körde solen i en perfekt cirkel runt jorden- men alla planeter är jättekonstiga banor. Det här är rymdfysikern Patrick Nordqvist. Och när man då börjar förstå fysik och krafter och sånt där- det verkade helt orimligt att de skulle göra det. Så därför så insåg man solen är i mitten. Och det här var en revolution för vår självbild som människor. Vi stod inte längre i centrum. Idag kallas det här för den kopernikanska principen- eller den kosmologiska principen. Kosmologiska jantelagen har jag också hört. Sen, under 1800-talet- bevisades det som många redan hade förstått- att alla stjärnor som vi kunde se där ute- också var solar, precis som vår egen- och på 60-talet kom ytterligare bevis för precis hur vanliga vi är. Och det här är bevis som många av oss har växt upp med utan att förstå vad det var vi såg. Det här är Matt O'Dowd i en dokumentär från PBS Spacetime. Han pratar om det här vita bruset som syntes på tv-rutan när ingen sändning togs emot. Det här som vi brukar kalla myrornas krig. Den kosmiska bakgrundsstrålningen upptäcktes av en slump på 60-talet. Det här bruset i observationerna som man först trodde berodde på duvor som bajsade i teleskopantennen. Det visade sig vara ljuset från strax efter universums födelse i The Big Bang. Och det är ett ljus som fascinerande nog visade sig se likadant ut åt alla håll. Så att det är inte så att den här smällen har skett på något speciellt ställe utan den skedde överallt så att säga. Och det här stärker den kopernikanska principen, den kosmiska jantelagen som säger till oss... Tro inte att ni är något. Eftersom universum ser ut och ser likadant ut åt alla håll så kan vi ju tänka oss att någon som är på ett annat ställe av universum befinner sig i mitten av sitt lilla universum. Och alla kommer nog uppfatta att de är i centrum. Den kopernikanska principen är steg ett i argumentationen till varför det måste finnas liv där ute. Steg två är att förstå hur stort universum faktiskt är. Och för mig kom den förståelsen från en enda bild på 90-talet. Det här är Robert Williams, chefen för Hubble-teleskopet i en dokumentär från vox. Han berättar hur man riktade Hubble-teleskopet mot en tom liten fläck mellan stjärnorna i kalavagnen och började ta bilder. Och för att förstå hur extremt liten del av himlen som syns i bilderna så kan man hålla upp en knappnål mot kalavagnen en stjärnklar natt. På armlängds avstånd så är knappnålshuvudet ungefär så stor som den del av himlen man fotat av. Och i den här minimala biten av stjärnhimmel så kan man se massor av stora spiralformade galaxer i olika färger- man ser också tusentals små ljuspunkter som man kan tro är små stjärnor. Men och det är det här som är det allra sjukaste. There are a few nearby stars in the image, but pretty much all the other objects here, including these tiny blue dots, they're galaxies. Och varje sådant där prick motsvarar ungefär 100 miljarder stjärnor. Så det är helt helt sjukt. Från början så snurrar det i huvudet. Just nu så kan jag acceptera det, men jag kan nog aldrig riktigt fatta. Trots att man kunde fota universum i sån detalj hade man en bit in på 90-talet fortfarande inte sett en enda planet utanför vårt solsystem. Kanske var planeter extremt sällsynta. Kanske var vi unika ändå. Men hela den tankegången fick skrotas efter en upptäckt 1995 som i år, 2019, belönades med Nobelpriset i fysik. Till Michel Major och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna. Sedan den här upptäckten har folk hittat över 4000 planeter. Mer än hälften med hjälp av Kepler-teleskopet innan det fick slut på bränsle. Eller som astrofysikern David Morrison uttryckte det när Toril intervjuade honom 2013. Kepler is discovering about three planets a day. Think of that. We didn't know of any 20 years ago. And now they're just coming off the assembly line. Vi kan alltså förutsätta att planeter är ännu vanligare än stjärnor i universum. Så vad kan man dra för slutsatser av allt det här? Att det är någon annanstans ska finnas intelligent liv som är intelligentare än oss, det tycker jag känns väldigt sannolikt. Och det är ju på grund av den här logiken som man faktiskt letar aktivt hela tiden efter tecken på utomjordisk liv. Det här är Frank Drake som 1960 ledde den första systematiserade sökningen efter radiovågor från en utomjordisk intelligens. Projektet döptes till Osma efter filmen Trollkaren från oss. Ända sedan dess har man fortsatt leta på liknande sätt. Det här är Jill Tarter, troligtvis världens mest kända utomjordingsletare. Hon är för detta chef för The Center for SETI Research- SETI står alltså för Search for Extraterrestrial Intelligence. Hon är också den person som Jodie Fosters karaktär i filmen Contact är baserad på. All right, you see that sort of large W-shaped constellation right there? That's Cassiopeia. And uh, Cassiopeia A gives off a, a whole lot of radiosignaler. I, I actually listen to that on a lot. It's a remnant of a supernova. I många decennier så använde man teleskop som egentligen var till för någonting annat. Men sen 2007 har seti centret ett helt eget, nybyggt teleskop som bara är till för att leta efter utomjordiskt liv. Det är allen teleskopen och det är första som har en stor små De senaste 20 åren har man dessutom börjat titta efter ljussignaler från andra solsystem- sättet man avgör om ljuset är tecken på intelligent liv är helt enkelt att räkna fotonerna. And so if a clump of photons, a bunch of photons arrive together, wow. That's technology. That's somebody that just zapped us with a laser. Så radiovågor och ljus är det vi tittar på nu. Men i framtiden så kommer vi också kanske kunna leta efter tecken på utomjordisk intelligens i gravitationsvågor eller till och med genom att studera neutriner, menar gill även om det ligger en bit bort. Nu gjorde jag den här intervjun 2013 och sen dess så har vi ju faktiskt hittat bevis för gravitationsvågor. Så det ska bli intressant att se hur det påverkar letandet efter utomjordisk intelligens. Jag tycker det här är en ganska bra illustration av ett av problemen med jakten på intelligent liv. Sedan 2013, då du gjorde den här intervjun, så har vi inte bara hittat gravitationsvågor. Vi har också hittat Higgs -bosonen. Vi har lyckats ta en bild av ett svart hål. Dessutom har vi upptäckt tusentals nya planeter. Vi har hittat vattenånga i atmosfären på en planet i den beboliga zonen kring sin stjärna. Men... Och det här tycker jag är det starkaste motargumentet mot att vi skulle ha ett universum som är fullt av liv. Trots att vi har spanat och lyssnat ut i rymden systematiskt i 60 år så har vi fortfarande inte sett något endast litet tecken på intelligent liv någonstans. Så vitt vi kan bedöma så finns förutsättningarna för liv på många ställen i rymden. Det här är Erik Sackrisson som är astronom vid Uppsala universitet. Men vi har aldrig sett något tecken på... Intelligenta livsformer, vi har aldrig mottagit några signaler från andra civilisationer. Vi har inte sett några tecken på att solsystemet har fått besök av utomjordingar tidigare heller. Och den här motsättningen mellan vad vi borde se och vad vi faktiskt ser, den har ett namn. Den kallas för Fermis paradox. Fermi-paradoxen började egentligen vid en lunch vid Los Alamos vid Atomforskningsinstitutet där. Det här är Anders Sandberg som är forskare vid The Future of Humanity Institute i Oxford. Enrico Fermi och flera av de andra genierna inblandade i atombombsprojektet de hade en lunchdiskussion och de var ganska eniga om att det visst går att göra atomdrivna raketer och ta sig till stjärnorna ganska snart. Dessutom så tänkte de att ja, liv finns det nog lite överallt och då så utbrast plötsligt Fermi. Men var är alla? När jag först hörde det här så tänkte jag, men det är väl inte så konstigt. Rymden är ju så stor. Det är över två miljoner ljusår till vår närmsta galax- och eftersom inget någonsin kan färdas snabbare än ljuset- så är det ju fysiskt omöjligt för oss att ta oss dit- eller någon därifrån till oss på mindre än två miljoner år. Men det var ju helt fel. Jo, om du skulle sitta i ett skepp som accelererar- med en kraft som motsvarar jordens gravitation halva vägen dit- och sen bromsar in lika kraftigt resten av vägen- då skulle du kunna vara i en råmenda galax på 28 år- så det går att komma fram inom en livstid. Och det här låter ju som häxkonster tycker jag, men det är faktiskt elementär fysik. Ingenting i världen kan gå snabbare än ljuset, men samtidigt är ljusets fart likadan för alla. Du kan aldrig åka i kappljuset. Oavsett hur snabbt du rör dig kommer ljuset att gå lika snabbt från dig som från alla andra. Ljusets hastighet är alltså konstant. Vem som än mäter hela universum och istället är det tid och rum som ändras relativt hur du rör dig. Det här leder till att den som rör sig jättesnabbt uppfattar världen som hoptryckt och avstånd som kortare. Och för den som står stilla ser klockan ut att gå långsammare på det supersnabba rymdskeppet. Som av klockan vi märker inte det här till vardags eftersom det krävs väldigt höga hastigheter för att det ska bli märkbart. Men till exempel skulle inte GPS funka om vi inte tog hänsyn till att tiden ombord på satellit tickar annorlunda relativt tiden nere på jorden. Och allt det där betyder alltså att jag kan fara till Andromeda-galaxen? I teorin kan du det, och till och med hem igen om du lever tillräckligt länge. Men... Om du skulle göra det så kommer jorden att ha åldrats mer än 4 miljoner år. Dessa reser snabbt iväg kan aldrig komma tillbaka till de människorna som stannar kvar. Och sen finns det ett till problem. Det är att de energier som krävs för att man ska få upp en raket till hastigheter som är så stora så att det blir markant nedgång. Det är vansinnigt, vansinnigt höga energier. Det är ju inte så att det räcker med alla kärnkraftverk i, på jorden utan det, det behövs betydligt mer va? En fysiker, Don Cox, har faktiskt räknat ut att resan till Andromeda-galaxen som vi pratade om skulle kräva 4,2 miljarder ton bränsle. Vilket är lite orimligt med en vanlig raket. Det enda sättet vore att driva fram farkosten med typ en kraftig laser som står kvar här hemma hela tiden. Men teoretiskt sett skulle man absolut kunna göra det. Och mycket mer. Anders Sandberg igen. Vi räknade ut att om man bygger solfångare runt solen så kan man använda ungefär en eftermiddags solenergi för att accelerera väg väldigt små robotsonder till alla galaxer inom ungefär 13 miljarder ljusår. Och sen naturligtvis kunde de här små robotsonderna landa på någon asteroid vid en stjärna i varje sån galax, bygga en solfångare och skicka iväg robotsonder. Så i princip så skulle vi kunna spämma universum. Och faktum är att idén att en mer avancerad civilisation skulle bygga såna här enorma solfångare runt sin närmsta stjärna den ter sig så pass logisk att det har blivit ett sätt som vi människor använder för att leta efter liv i rymden. Erik Sackrison leder ett forskningsprojekt där man letar efter infraröd strålning från såna här så kallade Dyson-sfärer. Det är svårt att förutsättningslöst söka efter teknologi i rymden. Man måste normalt göra någon sorts gissning om vad de skulle vilja bygga för någonting. Och det är ett ganska rimligt sätt om man vill ha tillgång till stora energimängder. Så om vi inte känner till några hårda begränsningar i fysikens lagar som hindrar oss eller speciellt en mer avancerad civilisation från att, som Anders uttryckte det, spamma universum då måste vi ju återställa oss frågan, var är alla? Det finns en berömd bok som tar upp 75 möjliga lösningar på Fermi-paradoxen så det är inte en paradox i någon liksom klassisk mening. Så vilka är några av de här förklaringarna? Enligt Jill Tartars är det enkelt. Vi har helt enkelt inte hunnit leta tillräckligt än, säger hon. Och jämför universum med världshaven. We've sort of looked at one Men att vi inte har sett något i det här glaset förutsätter i alla fall att de mest optimistiska kalkylerna på hur mycket intelligent liv det ska finnas i universum inte stämmer, menar Anders Sandberg. När man började forska om liv i rymden så tänkte man ja, men det kanske finns miljoner civilisationer i galaxen så närmsta andra civilisationer är bara några ljusåer bort. Vi borde kunna hitta deras tv-signaler med våra radioteleskop. Det verkar inte ha stämt. Den tänkbara förklaringen som jag tror är troligast är nog att våra närmsta grannar kanske är någon miljard ljusår bort. Vi har helt enkelt inte hunnit expandera över de enorma avgrundsavstånd som behövs för att träffa dem. Det här är en av de positiva hypoteserna om man hoppas på att möta intelligent liv i rymden. Sen finns det lite mer deprimerande förklaringar. En av de mer populära är naturligtvis att ja, men allt intelligent liv förintar sig självt ganska omgående. Den här lösningen på Fermi-paradoxen kommer i ganska många olika former- och den brukar kallas för det stora filtret. Resonemanget är så här. Eftersom vi finns så vet vi att det finns sannolikhet för liv. Och eftersom vi är intelligenta och bygger civilisationer- så vet vi att det också finns någon sannolikhet för att livet blir- intelligent och civilisationsbyggande som vi. Och eftersom det inte finns några hinder i fysikens lagar så vet vi att det finns någon sannolikhet att det här intelligenta livet börjar göra sig synligt i universum. Och vi vet att någon av de här tre sannolikheterna måste vara väldigt liten. För annars annat fall så skulle vi se massor med reklamskyltar utöver Vintergatan. Så... Om det är någon av de två tidigare, alltså att liv i sig eller att intelligenta liv är extremt sällsynt, ja då är vi ganska ensamma med vår framtid är ganska ljus. Är det den senare filtret däremot? Att det är osannolikt att det här intelligenta livet sprider sig genom universum. Då ligger vi risigt till. Det stora filtret är i det här scenariot någonting där ute. Någonting universellt som nästan oundvikligen stoppar. An intelligent civilization for not leva särsky länge. Unless technological civilizations can manage to survive for times that are long in a cosmic sense, not just a human sense, there's never going to be two of them that line up in space and in time to overlap and detect one another. En högteknologisk civilisation måste finnas i hundratusentals- om inte miljoner år för att det här ska fungera, säger Gill. Vi människor har bara haft förmågan att skicka ut radiosignaler- i lite drygt hundra år. Och på den korta tiden så har vi dessutom flera gånger- varit extremt nära att utrota oss själva. Det many många gånger i historien of humankind- that We were one away from going extinct. And we're very lucky that we're still alive and still can call ourselves intelligent. Det här är Kate Adamala, docent i astrobiologi och genetik vid universitetet i Minnesota. Det hon pratar om är såklart våra kärnvapen. Och vill ni som lyssnar ha mer detaljer om de här gångerna vi nästan utrotade oss själva så kan ni lyssna på vårt avsnitt med titeln en knapptryckning bort. Och faktum är att kärnvapen har föreslagits som en kandidat för det här stora filtret. Carl Sagan han skrev en väldigt inflytselrik artikel. Han menar att det kanske är bara så att någon procent av unga civilisationer överlever upptäckten av atomkraften. Men sen tror han då att eh, har man överlevt den då är man nog garanterat en ganska fredlig och välkoordinerad civilisation och kan expandera ut i rymden. Men Anders själv tror inte att det är kärnvapen som är det stora filtret. En del planeter har förmodligen ganska lite uran på sig och en del civilisationer börjar sprida sig i rymden innan de kommer på det där med kärnkraften. En annan sak som kan göra vår civilisation väldigt kortlivad är ju klimatkrisen och det sjätte massutdöendet som vi människor orsakar just nu. Se tidigare dystopia avsnitt för referens. Unless something changes and we figure out some way to go through this extinction event och few that inevitably going to cause men återigen så är Anders Sandberg skeptisk till att det här skulle vara ett filter som gäller överallt i universum. Det är fullt tänkbart att uh, unga intelligenta civilisationer börjar förändra sin miljö innan de riktigt vet alla konsekvenserna. Men det verkar lite osannolikt att alla civilisationer skulle klanta sig med sin miljö oavsett vad för sorts miljö det nu är. Så att jag har svårt att tänka mig att klimathot är den enda tänkbara förklaringen. Ett tredje tänkbart filter är något som vi också tidigare gjort ett dystopia-avsnitt om. Så snart har vi full rad på stora filtret bingon. En del har framkastat att artificiell intelligens ja men det är ett tänkbart hot. När du får en farlig form av AI så börjar den sprida sig och ta koll på civilisationen. Fast men då, då finns ju den kvar. Just det. Så nu har vi ju igen, istället för rymdvaror så har vi rymda A Och det är ju, problemet är fortfarande kvar. Vad är det som tar bort rymda AI? Alla de här problemen som vår planet står inför just nu, de kan mycket väl ta koll på oss. Men det är svårt att argumentera för att samma saker skulle förinta alla andra civilisationer. Så i sin jakt på en förklaring till universums tystnad och på vad som skulle kunna vara ett potentiellt filter så har många forskare istället börjat med olika tankeexperiment. Det kan ju vara så att det finns något annat hot, något som fälla i universum, något okänt som verkligen utplånar all intelligens. En av de här hypotetiska okända farorna kan komma i form av något som kallas för von Neumann-sonder. Self-replicating robotic spacecraft. Matt O'Dowd från PBS Spacetime igen. Completely unmanned or uncurbed. Ett av de bästa sätten att göra stora ingenjörsprojekt det är ju att ha maskiner som kan ta råvaror ut i rymden och bygga nya maskiner. Det här är väldigt praktiskt för att bygga enorma solpaneler eller terraforma planeter. Men det kan ju också vara ett rätt praktiskt sätt att bli av med konkurrenter. Det finns lite olika tankeexperiment som involverar från neumann -Sonder. Det kanske mest katastrofala kallas ibland för bärskerka-scenariot. Erik Sackrisson igen. Och då tänker man sig att det tidigt i Vintergatans historia- uppstår en väldigt aggressiv livsform- som söker upp alla andra civilisationer och förintar dem. Och då uppstår det ganska snabbt ett vinnarlag och ett förlorarlag i Vintergatan- så vinnarlaget det är de civilisationer som håller en väldigt låg profil inte läcker radiosignaler ut i rymden. Förlorarlaget det är de som aktivt försöker kommunicera med andra och drar till sig den här aggressiva civilisationen Och Det här skulle förklara då varför vi inte mottar radiosignaler från någon annan civilisation. Det här scenariot och varianter på det är också en förklaring till varför forskarna bråkar om huruvida vi ska eller inte ska försöka ta kontakt med utomgjordingar. No det här är Jerry Harp, Jill Tartars efterträdare på seti centret Intentional transmissions were not ready for those quite yet. Men vi har faktiskt skickat ut en hel del medvetna budskap redan en del matematiska formler och annat som skulle försöka visa vilka vi är men också annat. Det har varit allting från reklammeddelanden till opera som har skickats ut. Och är man oroad för att vi ska synas för mycket så är det på många sätt redan för sent. I stort sett all radiokommunikation vi sysslar med här på jorden läcker ut i universum. We've been transmitting for 100 years. Um, horses out of the barn. Just try to ask people to turn off their TV and they won't. Så so you're going to have those unintentional transmissions no matter what. Innan någon börjar oroa sig så har faktiskt Anders Sandberg räknat lite på det här. Och i en poster med titeln Hunters in the Dark som är fylld med för mig helt ogenomträngliga ekvationer, så kommer lugnande besked. Det visar sig att det är ganska svårt att få det att gå ihop med att maskiner både är effektiva på att ta koll på civilisationer och samtidigt har låtit oss undslippa mer än 150 år av radiosändningar. Men det finns en annan grej som vi kanske ska vara oroliga för. I alla fall tänka igenom ordentligt menar Anders. Det handlar inte om att vi kontaktar dem utan att de kontaktar oss. Oh John, come up look at this. It's a signal. A repeating signal. Var är it from? Det well, är inte from any of our satellites or anywhere de som har sett den gamla brittiska sci-fi-tv-serien A for Andromeda från 1961 eller den här remaken från 2006 de kommer känna igen det här scenariot. A for Andromeda skrevs av den brittiska kosmologen Fred Hoyle och handlar om att en grupp forskare tar emot en radiosignal från rymden. Andromeda. Andromeda. Signalen innehåller instruktioner för att bygga en avancerad dator. Och när datorn är byggd så ger den i sin tur forskarna instruktioner för att skapa en levande varelse. A manual för en alien computer? Mm, and, and a to run it, yes. Where did signal come from? Well, there's only one way to find out. What? We, we I artikeln Lang and SETI Messages varnar Anders för vad som kan hända om vi mottar ett meddelande från rymden och försöker avkoda det är det en tillräckligt komplicerad syntax så måste jag liksom konstruera ett system för att avkoda den. Det vill säga jag måste skriva ett dataprogram och sedan utföra de instruktioner som står i meddelandet. Och det är här renas datasäkerhetsexperter säger nämen kära någon, det där låter ganska osäkert. Och faran i det här är samma som med all annan skadlig kod. Att det finns en möjlighet att koden tar över våra system. Att det är ett virus helt enkelt. Det här verkar ju vid första anblicken helt absurt. Macintosh-datorer och Windows-datorer ger inte varandra datavirus särskilt enkelt. Och en helt utomjordisk data verkar ju helt befängt att den skulle kunna in något farligt. Problemet är att meddelandet kanske är utformat så att vi i vårt arbete med avkodare avkoda det, anpassar det och lär det hur våra system fungerar. Om vi tänker oss att ett sånt virus hade uppkommit någon gång i en uråldrig civilisation så har den nu spritt kopior över universum och unga dumma civilisationer tar emot dem, använder lite dålig datasäkerhet och så blir de övertagna på ett eller annat sätt. Och då kan man ju säga att om vi tar emot ett meddelande så kan vi försöka avkoda det på en dator i ett isolerat rum långt från internet eller andra datorer. Men precis som vi kom fram till i avsnittet om artificiell intelligens så är det väldigt svårt att hålla något som är mer avancerat än en själv inlåst i en dator. Antat dataprogrammet kan köra kopior av medvetanden och sen försätta dem i fruktansvärt hemska situationer. Det vill säga du har en dator som bygger ett litet internt helvete med inklusive en kopia av dig och sen säger den nu torterar jag dig i tusen år här i min simulation om inte du släpper ut mig. Inget av det här är något som Anders är särskilt oroad för egentligen. I artikeln skriver han bara att risken för ett sånt här scenario inte är obefintlig. Och precis som med riskerna med en potentiellt supersmart AI så kan det vara värt att tänka ett extra steg ifall vi plötsligt står där med ett komplext meddelande från en annan civilisation. I början av Anders artikel så stod det ju någonting annat som vi kanske borde ta upp. Just det. Innan den här diskussionen om utomjordiska datavirus så skriver han att den största risken från ett utomjordiskt meddelande, troligtvis, kommer av dess blotta existens. Vad betyder det? Jo, det betyder ungefär hur i hela friden kommer vi människor egentligen reagera den dag vi får kontakt. Ingen vet, men det har skrivits ganska mycket om det ändå. Och de flesta som har gjort det verkar vara eniga om att vi i alla fall bör försöka vara förberedda på för de samhälleliga konsekvenserna. Men som vanligt så är det ganska svårt att hitta någonting att utgå från. Ofta när en mindre advanced teknologi blir cognizant av en advanced förväntad teknologi har en riktigt really bad utgång. Och den primära reasonen är en biologisk, en infektiv som när Columbus landstiger hos ursprungsamerikanerna och alla får smittkoppor och mässling. Men den analogin fungerar ju bara om man tänker sig att utomjordningarna skulle dyka upp rent fysiskt på vår planet. Den enda analogin Gill kan tänka sig som går att applicera på information från en annan civilisation, det är när europeerna under upplysningen återupptäckte arabernas vetenskap och astronomi. We rediscovered this information in a way that was en del har spekulerat att ett bekräftat meddelande från utomjordingar skulle utlösa kaos på jorden. Men i opinionsundersökningar citerade i en artikel från The Royal Society så ser man en rätt intressant grej. Bara tre personer av hundra svarade att de skulle göra sånt som att säga upp sig från jobbet eller ta till vapen eller springa och gömma sig. Men när respondenterna istället fick svara på vad de trodde att alla andra skulle göra så sa nio av tio att folk kommer inte kunna reagera lugnt och rationellt på en upptäckt. Sen har ju många tänkt sig att religionen den kommer att få sin rejäl törn av ett sånt här meddelande. Men även där visar forskningen att den kommer nog att stå rätt stabil oavsett vad som händer. Till och med katolska kyrkan har haft en del av sina teologer som har funderat igenom hur ska vi reagera om det visar sig finnas liv i rymden. Och de har gjort god katolsk teologi av det hela och resonerat om huruvida man kan döpa och ge frälsning till rymdvaruserna. Så det är ju möjligt att efter en vecka eller två av uppståndelse så lugnar vi ner oss. Men... Vid en kontakt med utomjordingar, står det i artikeln från The Royal Society, så kommer vi troligtvis övergeneralisera riktigt ordentligt. Den första utomjordingen vi får kontakt med kommer vi se som representativ för hela deras civilisation eller till och med art. Och vi kommer tro att allt den gör, vad den är, är ett uttryck för hur de är som varelser istället för att tänka att den här utomjordingens beteende kanske beror på särskilda omständigheter eller individuella skillnader. Precis så som vi ofta ser på människor från andra delar av jorden än vår egen alltså. Precis. Eftersom det har skrivit så mycket om hur vi kommer att reagera när vi får kontakt. Då borde det väl finnas riktlinjer som ska följas när det väl händer. Jo men det stämmer. När man väl bekräftat att en signal är från en annan civilisation. Så finns det en grej som ska göras före allting annat. We have champagne on ice. So we will drink... A lot of champagne. I have a bottle of champagne under my desk right now that you could go look at. Men sen, efter att man har svept ett par glas, så finns det faktiskt ett protokoll som ska följas. If we detect a signal, we're going to do our best to make sure that it's really what we think it is. And we'll tell the world, because that information's the property of humankind. But we won't transmit a reply. Och redan här så stöter protokollet på problem. Vem är det egentligen som är behörig myndighet att ta hand om det? FN låter väl någorlunda rimligt men det är en ganska trögrörlig organisation. Det är möjligt att vi behöver hitta på någonting annat här. Och själv skulle jag argumentera att man ska vara väldigt noga då med den här datasäkerheten. Men många tror att oavsett vad vi har för protokoll så kommer vi aldrig kunna kontrollera vem som skickar ett svarsmeddelande eller hur de gör det. Freeman Dyson, physicist i Princeton, säger Chill, oh, chill. Get real." If you ever announce that you've detected a signal, you can be sure that anybody who can get their hands on a transmitter is going to do so, and they're going to say whatever they want, as loud as they can. And, you know, and then he chuckles, and he says, wouldn't that great cacophony be about the best description of 21st century Earth that we could send, right? We're pretty unorganized blokes down here. Nu har vi ju mest pratat om intelligent liv. Men många menar att det vi kommer att upptäcka först om vi upptäcker något kommer att vara någon typ av mikroorganismer. Det är sådana vi letar efter just nu på Mars med små rymdbilar som far runt och skopar upp grus. Vi har också börjat mäta ljuset från många av de här exoplaneterna i andra solsystem för att se om det finns tecken på att livsformer har ändrat atmosfären. Och i framtiden kommer vi nog att skicka rymdsonder även till Jupiters måne Europa. Och nu kommer vi till ett fascinerande problem som alla astrobiologer och andra som letar enklare livsformer måste förhålla sig till. Det är att vi idag inte ens vet hur vi ska definiera liv, eller som Kate Adamala uttryckte det. I have no idea what life is. Och eftersom hon jobbar med att försöka skapa liv, så är det ett ganska stort problem. I cannot define life because every process I take that man kan till exempel säga att liv det är något som kan reproducera sig. Men eld reproducerar sig också och eld är inte levande. Okej, okay, men säg att liv måste kunna reproducera sig och föra information vidare till sin avkomma- Ja, fast då har vi kristaller som gör just det utan att vara levande, och så vidare. Och tvärtom, det finns varelser som är uppenbart levande- men som inte kan reproducera sig. Till exempel mulåsnor. You will find an exception that's undeniably alive- according to our common sense definition of walking, talking, breeding entity. But it will not take all the boxes in our definition of life. We have far too many definitions of life- And none is entirely satisfactory. Inte ens ossas egen definition gör särskilt mycket nytta, menar David Morrison. One definition that NASA likes is that life is a complex molecular system that can undergo Darwinian evolution. But that's a horribly impractical suggestion because what are you going to do, wait a million years to see if it evolves? I think I'm alive. But I never had children yet so I have not reproduced which means I am not undergoing Darwinian evolution as we speak. So you are not alive. So I am not alive according to NASA. Så so, uh Situationen hittills har helt enkelt varit att vi förlitar oss på att vi kommer att känna igen liv när vi ser det. Och vår magkänsla kanske räcker ganska långt här på jorden. Det stora problemet kommer just när vi ska identifiera helt nya livsformer från andra planeter. Our gut feeling is calibrated on dogs and bacteria. Once we find life that's fundamentally different from our own terrestrial life, we will have to have a working scientific testable definition of life to figure out if the organic matter we found on another planet is alive or not. För grejen är och det här var helt nytt för mig. Det finns hur mycket organiskt alltså kolbaserat material som helst ute i rymden. Många av livets byggstenar på jorden, amino syror, lipider, nukleobaser, de går att hitta lite varstans i universum. Universiteten är kvarad i organik. Vi har spektra av aminoacider. Vi har hittat spektra av saker som ser som nukleobaser. Och vi found spektra av lipid och sugare. Även inte på en surface of a planet, men på en liten mön- eller på en komet- eller även på in interstellala kläder. So Så det finns definitivt ställningblokar för livet. Att sakna en fungerande definition av liv är ett stort problem. Men det är egentligen bara en konsekvens av ett ännu större problem- och det är ju att vi bara har ett enda exempel på liv i hela universum att utgå från. Det är extremt frustrerande på ett sätt att se denna rika liv på vår egen planet och ändå inte kunna svara på den enklaste frågan om om det finns liv på Mars eller bortom jorden. Det är väldigt frustrerande att inte ha ett andra exempel. Utifrån en enda datapunkt ska vi försöka generalisera och säga det här är vad liv är, så här skulle det kunna uppstå, så här skulle det kunna se ut på andra ställen. Det är lite som att någon som suttit i ett låst rum utan fönster och bara ätit ärtor hela livet ska lista ut vad mat är för någonting. Men, och det är det här som är fantastiskt med vetenskapen, utifrån vårt enda exempel kan vi ändå göra en hel del ganska kvalificerade gissningar om vad som borde kunna finnas där ute. Vi kan till och med börja fundera seriöst på sånt som det stora filtret. Är det antingen A, svårt för liv att uppstå- eller B, svårt för intelligens att uppstå- eller det värsta scenariot C, svårt för intelligent liv- att överleva någon längre period? Vi vet också att det här skedde ganska kort efter att jorden svalnat- vi vet också att varenda livsform på jorden idag, precis allt man hittat från bakterier till maskar, elefanter, människor och så vidare kommer från en och samma rot. All known life forms on earth share the same core of the ribosome. Så so den enzyme that makes every protein on earth the ribosome is identical at its catalytic core through all of the domains of life. men trots det tror de flesta inte att liv på jorden uppkom plötsligt vid ett enda tillfälle och sen spred sig it wasn't that one day life started and just kept going most likely life kind of kept getting started like a two stroke engine it keeps getting started it goes for a little while and then dies off men de byggnaderna av livet som bara var, är använda till att göra en annan iteration av livet. Och accepterar man de här premisserna så kommer man ganska snabbt till slutsatsen att liv i universum, det är i stort sett oundvikligt. The inevitability of life as a chemical phenomena is something that a lot of people agree. If you have a planet that has the right conditions, that planet will grow life. Det här skulle ju då innebära att det stora filtret inte är A, att liv i sig har väldigt svårt att uppstå. Och vissa menar ju att förekomsten av små enskilda organismer också motbevisar B, att intelligent liv skulle ha extremt svårt att uppstå. Det ena leder naturligt till det andra, menar man. Men Kate håller inte med om det. The further evolution is not necessarily inevitable. For a huge part of the history of Earth, life was unicellular. Det single cell organisms around and they were happy. Och även på vår planet idag med massor av stora däggdjur och människor så är det de enklare organismerna som härskar. I en artikel i London Review of Books så skriver Tim Radford att vi vi människor alltså eftersom vi är stora och komplexa varelser, vi har ett ganska skevt perspektiv på världen. Vi tänker ju ganska sällan på att 80% av allt avancerat liv på vår planet består av små rundmaskar som kan leva under nästan vilka förhållanden som helst. Enligt honom så har vi bara i de övre jordlagren ungefär 60 miljarder rundmaskar för varje människa på jorden. Och börjar man titta på de enklare livsformerna som bakterier till exempel så ser vi att till och med våra egna kroppar innehåller fler mikroorganismer än egna celler. It just pays off to be simple. If you're a simple cell, you can grow fast, you can snabbt, fast and that's all you need in life. Så Kate's argument mot att det skulle finnas intelligent liv i universum är inte att det är omöjligt. Snarare att ju mer komplexa varelser vi blir, desto mer instabil blir vår existens. Och det är svårt att föreställa sig något väldigt komplext som kan överleva länge nog för att sprida sig runt galaxen. Det stora filtret är alltså, enligt henne- inte en universell grej som vid ett givet stadium- i en civilisationsutveckling kommer att förintar livet. Man kan snarare se livet som ett torn av klossar. Man kan försöka bygga tornet jättehögt, komplex och intelligent. Men för varje kloss blir det mer och mer instabilt- och till slut rasade nästan oundvikligen. We know from genetic studies that there were bottlenecks in our history. There were times when the entire human population was living in one area and could have been as little as few hundred individuals. Imagine a disease swiping through that population, and we would have no humans. Och poängen är att allt det här som kan hända oss, och kanske framför allt, allt som vi kan göra mot oss själva som klimatförändringarna eller kärnvapenkrig, det kommer att ta bort oss men det kommer inte att ta bort livet på jorden. I think what's likely to happen is that we're going to wipe out the so-called intelligent species. We might even wipe out all the mammals, but there's definitely will be some life. In fact, it would be nearly impossible to sterilize Earth without melting it to the core at this point. If we create a nuclear winter, we're going to be dead and most land plants and animals will be dead, but life will survive. Och det ger Kate ett stort lugn inför framtiden. Absolut, jag älskar kockroter. De är en fantastiska Om det nu är så att det enda vi kan hoppas på att få kontakt med under vår livstid som art är väldigt enkla, ensälliga organismer. Kanske från Mars eller Europa eller Enceladus, en av Saturnus månaderna. Betyder det att faran är över? Eller kan man tänka sig ett scenario som i Andromeda Strain? Yeah. I Michael Crichtons bok Andromeda Strain från 1969, här i en filmatisering från 71, så kommer en dödlig mikroorganism till jorden med en meteor. Den infekterar och dödar människor och muterar snabbt för att anpassa sig till nya förutsättningar. Den äter sig genom gummit i dörrar som ska hålla den ute och den är på väg att infektera hela jorden. Bendel, Deckard, K1 samma år som Andromeda strain gavs ut så återvänder de första månresenärerna till jorden. NASA arbetade under förutsättningen att det kunde finnas citat farliga förökande mikroorganismer på månen och spenderade enorma summor på att bygga ett stort karantänscenter för astronauterna. I det här nyhetsinslaget från BBC 1969 intervjuas chefen Dr. Purser Bell. Man måste inte uh, ta en risk så so one man förstår om de är present eller inte. Grejen är att mikroorganismer är väldigt tåliga och många av dem skulle faktiskt klara av en rymdresa om de lyftade in i en meteor eller en komet eller på en rymddräkt. Forskare vet att liv antagligen har kunnat ta sig flera gånger mellan jorden och Mars till exempel, så tanken är inte så galen. Men även om det någon gång skulle landa jordiska mikroorganismer på jorden så behöver vi inte oroa särskilt mycket för det, menar Kate Adamala. Andromeda-strängens historia kind of is inte happening. Även speciesbarriärer är svåra att korsa. När en flur springer från en fågel till en människa, är det en event, och mycket ovanlig event- och det händer inte alls ofta. Så sannolikheten för att utomjording liv utvecklar en patogen som kan påverka människor är extremt ovanlig. Men en främmande mikroorganism skulle potentiellt kunna ställa till med andra problem. Man skulle kunna tänka sig en bakterie eller en svamp från rymden som struntade i oss men som använde upp alla våra resurser och som förändrade jorden så att vi inte längre kunde leva här. Det skulle kanske vara lite som när de första algerna började göra syre på jorden och det var en total katastrof för alla andra organismer som inte kunde hantera det här och väldigt mycket av livet på jorden dog ut då. Något som kommer hit och använder våra resurser och bygger om planeten. Det låter ju lite som något vi pratade om tidigare. Exakt. Von Neumann-maskiner. Man har ju oftast pratat om det i någon slags teknologisk form. Att man skickar ut robotar som sen koloniserar en planet och bygger nya robotar för att sen skicka ut igen. Men egentligen så är en bakterie nästan som en liten robot som är jättebra på att anpassa sig till alla möjliga situationer. Och kan klaga sig nästan vad som helst. Det här är evolutionsbiologen Jessica Abbott som bland annat har haft ett forskningsprojekt om vad liv är. Hon menar att en farlig von Neumann-maskin inte behöver vara en robot av metall. Kanske är det mycket lättare att bara bygga om bakterier. Och faktum är att det är någonting som vi här på jorden håller på med just nu. While this bacterium was swimming, it could pick up bits of copper on its tail. And then the idea is eventually we'll teach it to drop its tail, not teach it, but obviously force it to. So you drop off the copper or whatever, and then they can grow a new one and pick up more copper. Det här är Lynn Rothschild, professor i evolutionär biologi och forskare i astrobiologi hos NASA, som jag också träffade och intervjuade 2013. Hon berättar hur man modifierar bakterier till att bli en slags gruvarbetare och planen är att använda dem i framtiden för till exempel gruvbrytning på Mars. Would you think it would be possible to send a small vial of bacteria to Mars and then end up with a copper mine? Absolutely that's part of the idea Men the little picking up bakterier is not väldigt resistant Så so, kanske kan det i slutändan vara troligare att det är vi som hotar vår omvärld med potentiella fornoyman bakterier än tvärtom. Before we send it out to you know start mining a planet or an asteroid or whatever we're going to have to give it some more superpowers. Oavsett vilken del av det här ämnet vi grottar ner oss i så tycker jag att det slutar med att det snurras runt och vänds upp och ner och så inser man gång på gång att det vi egentligen pratar om, de risker och de faror som vi kan föreställa oss, det är sånt som vi människor redan håller på med eller har gjort. Allt från datorvirus till von Neumann-sonder till stora filter och koloniala folkmord. Av sig själv känner man andra heter det ju. Så det som vi är rädda för i oss själva och vår omgivning det har vi nog lätt att se även i den okända rymden. Vi vet ju så lite. Men det är väldigt intressant att sätta oss själva i perspektiv. Vi har varit en industriell och högteknologisk civilisation en väldigt kort tid. Och vi vet ju inte vad förutsättningarna för en sån civilisation är i det långa loppet. Även om jag personligen är övertygad om att det finns massor med liv i rymden så tror jag snarare att det handlar om bakterier och kanske om träd och djur eller någonting som liknar oss. Och jag är mest orolig över att vi är ett hot än ifall andra hotar oss. Till exempel borde vi försöka sprida oss till fler planeter och om vi människor inte kan resa borde vi försöka skicka ut sonder med bakterier och universum. För ifall, ifall det bara är här som det finns liv så kan jag nog känna att det vore bra att försöka sprida det. Även om det inte blir vi människor som civilisation som sprider sig. Men så tänker jag också att det kanske bara vore jättehemskt som när vi människor har spridit råttor till tropiska öar och de har utrotat massor med andra djur. Ingen som vi har pratat med för det här avsnittet är särskilt oroad för utomjordingar. Men ingen förnekar heller möjligheten att vi, kanske redan när det här avsnittet kommer ut, faktiskt kan stå där med en signal av otvivelaktigt intelligent ursprung från ett annat solsystem eller en annan galax. Men än så länge så är vi, så vitt vi vet, helt ensamma i universum. Och det kan vara värt att på riktigt tänka igenom vad det innebär- 1977 skickades rymdsonden Voyager 1 ut i solsystemet för att studera Jupiter, Saturnus och saturnus måne Titan innan den fortsatte ut i rymden iväg från vårt solsystem för att aldrig komma tillbaka. År 1990, på ett avstånd av 6 miljarder kilometer, så vände Voyager sin kamera bakåt mot jorden en sista gång och tog den kanske mest kända rymdbilden genom tiderna, The Pale Blue Dot. And the next slide. It is in fact less than a pixel. I första anblicken ser det ut som ett grynigt mörker med några vaga stråk av ljus som att en kamera sänkts ner i ett natt smutsigt hav. Sen ser man en liten, liten ljust blå prick som ett mikroskopiskt lysande dammkorn i ett av banden av ljus. In this you can see that it is slightly blue. And this is where we live: on a blue dot. Det här är Carl Sagan, astronomen och författaren, på en presskonferens 1990 när bilden först offentliggjordes. Fyra år senare gav han ut en bok med samma titel som bilden, där han reflekterade över vår plats i universum. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe. Are challenged by this point of pale light. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. For the moment, The earth is where we make our stand. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Haris. Mig, Anna Davor. Och mig, Toril Kornfelt. En källförteckning finns som vanligt på vår hemsida, Sveriges Radio.se-dystopia. Och vi har en Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack. Ditt alla är välkomna för att prata om det här eller andra av våra program. Det här avsnittet skrevs hösten 2019 av mig tillsammans med Anna och Toril och producerades här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudfix och matring sköttes av Micke Lindberg. Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to major seven, six, seven. p3 Sveriges radio p3